До такої-то школи привів Луць одного осіннього дня своїх онуків. Олюнька була гарна дитина. Її чорне волосся і чорні очі та смагля величко, рум'яни від зимового вітру, гарно відбивала від червоної хустини, яку купив її дідусь у місті. Олюнька увійшла несміло до школи, приступила до вчителя і поцілувала його чемно в руку. Старий Луць розповів, кого привів до школи, і учитель записав їх до свого каталогу. Учитель знав добре Луця і поважав його, як усі люди в селі. Привітавшись, попросив його сідати на лавці, що стояла коло вчительського стола. «Особливо, пані Рейенці, поручаю вашій опіці мою сирідку Олюньку», – сказав Луць. «Не зазнала вона гаразд відмовляти то нехай би хоч під вашим оком трохи й мала яку веселішу годину. Старий зітхнув важко. «Та ж я про все добре знаю», – відповів учитель. «Бути спокійні, я її кривди не зроблю». По тих словах, прикликав Олюньку до себе, погладив її по голівці і спитав. «Як називається, дитино? «Олюнька, а скільки тобі років?» Либонь, десять». «Умієш, молитви?» «Уміють, дідусь мене навчили». «А маєш ти книжку?» «О, має, має!» – відзивається дідусь. Старий був гордий тим, що купив ці книжку. Учитель поглянув на книжку, а відтак узяв дитину під бороду, погладив по лиці і каже, «Ну, а тепер будемо вчитися. От бачиш, моя Олюнько, як пізнаєш ці всі значки, як вони називаються, будеш їх складати докупи, і вийти з них ціле слово». «Зараз тобі покажу, а хочеш ти вчитися?» Учитель говорив до Олюньки лагідним голосом, яким промовляв до неї хіба дідусь. Вона осміліла і зараз таки полюбила вчителя. «О, хочу, хочу!» – промовила, а очі її аж засвітилися. Вона схопила вчителя за руку і поцілувала щиро. «Ти, Олюнько, будеш отут сидіти!» – показав їй учитель місце на лавці. «А ви, хлопці, не робіть її збитків!» бо вона сирота, то й Бог покарає, і лінійка буде в роботі». Учитель виконував конечні тілесні екзекуції сильною, сливовою лінійкою. Зараз розпочалася перша лекція читання. Учитель показував Олюньці казівкою поодинокі букви і називав їх. Олюнька виявилася дуже понятливою дитиною. Дідусь з радості аж не міг осидіти на лавці. По закінченні науки питається гордо вчителя. «А що гадаєте?» «Буде добре. Видно, розумна дитина». «О, дуже розумна дитина. Я вам кажу, що розумна. Такої другої годі знайти, старий Луць, випростався з радощів». «Пані Рейянція, припильнуйте її, прошу вас. А я буду вам дуже вдячний за те. Я розуміюся на чемності». «Це означало обіцянку окремої винагороди». Луць погладив ще раз свою любу внучку по голівці і вийшов. Дучи дорогою старий тішився, яке то буде для нього щастя, як то він буде собі в неділю лежати, взимку на печі, а влітку в садку, а у люнька буде йому в голос із книжки читати. І по музиках та вечорницях не буде волочитися, як засмакує в науці, закінчував старий свої веселі міркування. А це в нинішніх часах значить дуже багато. Го-го, а то все темнота та й тільки. Ціла забава в них гуляти, пити да до хлопців зуби сушити. І старий махнув рукою, наче б хотів відігнати всі ті злі спокуси від своєї внучки. Луць увійшов весело в хату. Це в нього рідко траплялося. Зняв з себе новий кожух, повісив на жертку над полицею та й каже, а що? «Не говорив я, що все буде добре?» «Що таке?» – питає невістка. Та професор казав, що Олюнька дуже розумна і понятлива дитина. Будуть з неї люди. «Боже, дякую тобі за ту ласку і потіху! От славна дитина на ціле село!» «А що ж казав за наші діти?» – питає Ганна. «Що?» «Нічого не казав. Не було коли. Та я й не спитався». «Бо ви лиш одну внучку маєте», – каже Ганна з досадою. «Одну не одну...» Та живаші діти люблю, та кривди їм не роблю. Але Олюнька сирота, і крім мене ніхто нею не журиться. А твої діти мають тата, маму, нехай вони ними турбуються. На мою стару голову трохи забагато клопоту. Та й яка ти смішна, Ганю!